و اجداز بازی عیبا ردده کلہو او اخذہو کلہو گرن آگیا جس کے انتظار تھا و امانشتر اشیعن نمایو کالو او یوزن فکر که دا اپتخار دید دین سید غنم خرسولو یا گوڑی خرسولو دا من وقتی دا روز تراروان دا خبنا روا که دا لکه من خوداشتون بدل را بذل کرد قانون دا دید چکه کوم شه ده نبی علیہ السلام په زمانہ کې مکیوی عربانو مکیوی او چکه کوم ده نبی علیہ السلام زمانہ کې موذونی عربانو مسبی موږ غوا تا سنن تقریبا چې غوړی خرسه غوړی خلق کورونو کې جنا یو لوخي غذانیم شېرهوي صحیح ده کنه نو په لوخي باندې نپي پتلې نه تلی وایي کې کنه ممنه اس ار پی او غنم جوار دا تلو من منونو وارسکو تلو حالان کې د نبی رسول الله پر دور کې غنم مکیلی دی. غنم سي ماکیلی دا په لوخ باندې نه دا په ده دا په معنا وای او دا غږې کم دي ها ورې مدد د نبی رسول الله په وخت کې او دا ورته لکه ایدل او کومه کلی څه یا موضوعني څه دی ما وایم کنه کلی چې نه پوهل شي په باندې کول شي خو ته په دا جوړ کل لا کوم په دې تو په واست د بدی تی پاک راغې په دې تو په زړه یا لوخه وو او کې به وتوي باغې باندې مې نه اپکاو د واغ سلو ابتکار یا موضوعي واغ اپتخار چهو کسل نو پا مکیلی کی پس زنی که آئی بو تولو که نا خو زنی کسو آئی غنم زنی چې گنگنو تورکونیو یا چینجنو کوئی گی غین کسی که او غوڑی چې کنگنو زنی خرابو در کوستانو چه لاس پا دولارون بر ڈوزی تخاتی اید بلا زمان وی خاخ کی غوری ویسه کی خاخ کی بزمکه کی تو چه خود خاشی نو بیاوالا خواندار کی کال پس داوی دا کال زرده غوری دی کابلگرام چه سه بیشه دست وی ما چه هون وانه چه ماتا دا غوری خوستانی هن لکه دا سی میلنک ساده خوند خلک دا باسین خوستان والا دا دیر خوستان والا خلک آسخاری هنی اباسیم کو ستانو کابلګرام شې یوسبي او غواخ په خیندته او دۍ په یادا شونه فرقه یی دتی په تدیجیای وي خور ورا وळा نځوارو ډاده جوارو ډوړای لوخ تا پرا وळा دې دا تیرا اکی خو نا کبل اندازې بی دایېږي دا دا دا کې ما. دا دا خو را ایمورتیو تا وایې په دا څه دې ځای کې دا وړه را واسطہ د ښاټ سره نه کوي د ما د ته چې ما له لګوون را کړې دې ما نا ما دې دبر جا پلا روخو تلګې ته به ګوټه خلک الهګه هغه کې کړه او یو خو ما دې چې اشاره مو ګوټو ټول ګډرال ته لګړ ماځتا ته پتا تل تو مالا لالکړه ته تو ځان لا لالکړه ده مالا لالکړه تاسو مالا پخکړه تاسو ځان لا لالکړه توت کړې دا دا وړي उपाय کې آي بروو ته دغه باندې ویلي غا سره وته هاي اوس په زونو کې راوته او بس یا وړ ټول اخلی یا وړ څه کوي رات کوي دا نه جزنی سار کې جزنی سكي پریږي زلا څارني شي کوله فواجدہ به باز يایب المراده كله او اخذه كله مراده بعد القبض دايبه وصله ده پنجشانا قبضنه لانه المكيله اذا كان من جنس واحد هو كشين واحد لگدامه کېلې چې دا, دا, دا چې جنسی واحد نه لګغنوم شو خو واکشن واحد دا پښان دی یو چیز دی علاه ترات نه وینې ان هو واحد سهول دی یو نمبر خلګي بس یا هو القر مدغه تو لګيونهونه خو نه وحیه وقيل هذه ذا كانت عين و عين واحد ايو قل ما صله د قشوده چې کوم ذکر شو وي ويقول بکبل دا موږ د فقې امتیاز ده چې زموږ په فقره کې یو مسله کې ګڼه کولی فقې شافی کی نشته فقې حنبلي خو خیر شته مړه او فقې مالکی کې نه شته ویل بل داغه یو امام نه یو خبره ده هیڅ یې وګني نشته زموږ امام ته په فارلیمنٹ کی پیقی کارن پرنس کی با چالیس کسان ناشتو کم از کم سو چالیس مسئلہ با روڑان دیشوان وای سا سخیال دیس سخیال دیس سخیال دیس اریو با دا قرآن دا حدیث بارا که اقوال سکر ذکر کر دری اقوال را لل دعا اقوال را للمخیت اقوال سسو را لگانا امام سے بدانوی چه زمادہ رای دا دولی که دا نور اراد که وی نا بیتا سر ته مو مشهیدی تقبل کوا ته مو مشهیدی تاسو دلیل له تقبل کوا ساسره دلیل له اولی کیدا ټولو یا به ټول سکلو اولی کل خوخه د چا د کداخل کې داخله خبره ونپوشکنه دی وځنه زموږ په ځای هانچ کې خپللی غریب سی امام یو یې ته حالو خبره ختمه او امام څه ده نه دګړي چې خپل خبره په ریسه کړي دا حاکم کړي وی دا ویولې دا د 13 تازره خپل کل کل مشهيدي دل سره سب خپل او تاسو ما خبري په نه امام سي بداوه چې دا دي په افغان نه اندازه کو کې خپل راغلي وقيل هاذه اذا كان في وعاء واحد وان كان في وعائين كشرط تبدولو خو کېو سيدنا لكه جوکل یو کړل کنه نو لوخې تو بدل بدل په یو لوخې کې هاي براو ته په بل کې راو نو. ویداب مندل عبد المنن مندل چا دین الحمدلله هات تا يرد اليع الذي وجد في اليب دون الاخر شي قبضون شوګنه چې کم او کایب د کی واپس کی او چې کم کایب نشته غلې کی شارق ولا ویس و فلا خيار له في رد ما بقي دي ګبلې مسئله ته وکې مسئله دا ودي دین سید پرسکا پینزا او غنم په افتخار بانی سکنو خارر سکنو تو so, پینزا وگی غنم په اپتیخار سکنو دو زیشو شاجی دعوا وده چی دن سی دا پردگ دو دی خیراتی که دا پینزاوگی سا ندی پینزاوالا دو دی؟ دی. دو دو گی بگی سر دی سمدی دا قبضه کردی دی پینزاوالا سکنو دو دو گی بگی چاو خاطرLET جه شاجی پوه اگیitel استخاق دا دا دا دا دا دا ما نه پر دا دوبه کې سو ختن پر دا به کې شاجي و ختن نو با سيده افتخار به د رضوق یې شاله ورته شاجي دې سکی د زریو په سکوله کې افتخار لخياره نشته چې دوی چیرې په ماخذ از جمل شو ما څه چلو شو دې خو نقصان نشته لا کا غنم چې نیم کې ولې غنم ولا څه نقصان ورته سنوستان خوور ک دو غ اصل دری ده شواتې شو سقص والله قو که پردی خ تلزنې فلا خیاره له هوفیرت د مابقیه ل نوله زور روتهیز دګذه نور کې دی چې کم شو چې تا وال استخ خو لا نه اوسمه مفه او پردی خ تلج د او دا نه نه کې د بیاي ل نه تمامابیرځ العاق زگا پورا که دل دی بیعی پر رضا دا عقید باندی دیلا بی رضای المالک یعنی سدای ابتخار په رضاو او دین سید پی سو رضاو دین سید پر خرساولو سوشو رضا شو رزاشو. ابتخار پو اغسطلو رضا شو نو بیع سوشو تام شو مالک شای جی رضایی کنی رضا بیع غسو شوی دا, دا. شو تام شوی دا وازا آز اذا بعد القبض گوری واما اذا لو کانا ذالک قبل القبض افتخار لغنم قبضه کړي ندی بدقه وقہی لهو ان يرد الباقي بس تیکتا افتخار زما اجزما پینزوګي وکړو یا زما دریوګي ندی بګا نه افتخار رات کولې شي بس چې د دولشه ادي شو د درېمو ولې زنا نه ما جزو ځان له ګور پینزوګرالم څه کوم اخلم نه اخلم نو رات شي اما لو كان ذلكا قبل القبض له أن يرد الباقي لتفرق صفقة قبل تمام وإن كان صوبا فلاهو البادران فشرتك جامعي غستي وا ابتخارت كمدن وادة لسا غستي جامعي اختر خطير شکن وإن كان صوبا فشرت صادر مادر يغستي فلاهو الخيار اس ابتخار لخيار ده وله جامعي واغستي او باقي كي نمي ده چاو خطي نشاجي جامل او صادر او زنیموالی چه کمدنو نقصان نده جوړ صادر تان نه یا ده تان که کنیم شده سنقصان شده نقصان نیشده او پچا کی جوڑ شوی جامل که نیموالس شده شاژی صادر په ابتخارت خرص که اگه دین سیده شاژی ورپس راپاس شده تا خرصو دیکن نیم سا ده زمان ده ابتخار دیتونو دار از اکردن شک گولو پس خواه آگر کون لیان تشقیصه فی عیب زکا دی که دا تقفیمه والعیب دی وقت کان وقت طلبه هیسو زحر الاستخاق او پا وقت دا عیب کچه استخاق ظایر شن دا عیب شو بخلاف المکیلی و الموزون بخلاف دا مکیلی و دا موزونی کی چاقی که دا تقفیمه والعیب ندی وما نشتره جاریتا هغه امور زین رسو شید آغی بان خیار ساکیتی گی سیار نو خیار خیار عیب دی دا ساکیتی گی دا خیار عیب دا ساکیتی دلو یو طریقہ کالن دا و بلا حالن یو سشی دا کالن یو دا چی خیار عیب ساکیت شی بلقول بلقول ویم بل دا چې دا ساکیت شی بل حال سامل لاسیو کې چی بایسر خیار سشی شي شی دو آڑا دے دکر گئی افتخار وین زوانستا مپاغی دانا و یارا زخم او دیر بد بد صحیح دکنه اپتخار بی خفشو انو زردری والا دوائی شروع کلا پای پیرنی والا پتای سکلا داکتر لسکلا بوتلا ستنی والا سکلا ووالا زخم گوله والا لاری او برابانی پوشوی کنه داکتا که کا پاکه کاری شروع کو دوائی اوکلا د دې د افتخار ځنډه کومر موټر سایکل ورسته تر موټر سایکل ورسته او ځه ویراوی زه ما وی چې موټر سایکل والے منو زه به چې کومر د استشاره ملاقات تا پنځه دې زموږ هغه خپل کار به شو روکو نو د کومر پنځه دې ملاقات خپل کار لپاره به سور څلاړو زمام خبره دقیق ده دا کارونه د افتخار کول دا پر رضا د دې نصکه ای پی دا شو کنه ما څه خبره دا دې په هر څه راځه ټول د وایجی کې څه لای کی دي لای کی چې همشې ځان سره سکی باید کی کنه هغه چې په دې باندې سورلای باندې خپل اجد کارونه شروع کړو د ټیسټینګ لپاره سوريدل نه ټیسټینګ نه ماوې خپل ضرورت ته رسیدو سورسو دا د دې کومه د لاله پرزا باندې کې غلط ځکی ومن استر اجار اذا فوجذب حق رحم فداوا وكان ذابطا فركوا في الفوارزن فدا سيشو لئن ذلك دليل قد الاستقاء زګدا کارو نکول دا دلیل لقص دغه باقي پات کول دا دزان تر صفات کی په خلاف خيار الشرط هلیا ان خيار ہونا کل اختبار خو خيار الشرط کډری رذی به کنا اول دک دوای موایقینو خیر ده الذکر بصریجن وكیوا ذکا ارغد امتحن دپاره د اسماعیل لپاره صحیح ده ائی که اسماعیل به کار اختیار شرط شوی د چا لپاره اسماعیل لپاره وانه بل استعمال کنا د استعمال اختبار په استعمال کی فلا کن رکوع مسقطن دا رکوع سره نه ده مسقط ده اختیار نه ده و اذر کبا که اختیار سور شو و یرا زموا پس کومه ولا سوکو ما؟ واپسکول دا پارے سوکو پو نو شوئی یعنی سوکو دا چا دا پارا؟ واپسکول دا پارے پی سوکو او یاداری چو ابو لے گوزی چلے گوزی؟ ابو لے گوزی او یاد بوزو لے گوزی او یاد زمان ایرا بوز پا پیول لگرالا ما از پارے سوکو ویزو دا دیاس وی دا رضانه دا الحسن دا ویندره کی به اله يردها دا رد مجبوری دا دا تصردو مجبورا دا وجه سبب <ازم> دا لې يردها لبایه چې واپس کی او لیسقيها یا پی وبوسقي او لې اشتري لها لفه یا پی وبوسقي والسبرزان دارزان امر ركوب للرد فل ينو سبب الرد سواریدل چې رد د بارے دنده سبب د چا دی د رد والجواب في الصق واشتراء الالف محمول علام اذا كان ها دا هټي شو چې د سواریدو لپاره د دغه د واپس کولو لپاره سور شو کنه دا سبب د چا شو رد شو انتا خلاغه نده لکه مسقط ده د اوه مسقط ده چا نده؟ خیار نده اوز ده چا ده پا را سوچو؟ او بول یا او بول او بوزی یا بوس راوڑی والا دیگه و مند سوچ کن که دیب تیخار سر بل سورلیشتیو کن یاد ده دوم را لره ده بغیر ده سوریدو کار نیده که بغیر ده سوریدو کار که ده یاد سر بل و تصوري دل بمسخد دل جاي تخياري أو كانت تسر سرلي نوا يعني مطلب داشت ده ده سوريدو تا محتاج و مضبورو الدق وقت دا مسخد دل جانبه والجواب في السقه واشتراي العلف محمول دا قروس دا فاتفه دا کرده دل تاسو چه کسور شو په اوبور اولولا لآیاتی کمنشالا بوسور اولولا او پا دامس کدشا ده خیار ده مطن کیو او پا شرح که تشریف کلقی ده اولا گو ای دکا نا خلق مطن تاوبوری او فتحو ورکی دا غلط را پا متونو با فتحو نوارکی اگو زمان ده فقی ده ده عبارت پا فتحو کی نئی منگ اڈیر ترجیح شامی لورک تا څوک له مکتیان کېږي کنه شامي تور اتي ریب تاسو غوښتوي متاخر ده ور ډیره مساله مخکینو لکلي اغه مطلق لکلي اغه سره یو قیدي وغه بریخي شامي رخصت وکړي لکلي تر شامي کمال لري دغه نه فاتو کې شامي ډیره ضروری ده دا د قیذول کې بدلاند نه مطلق نه ووي والجواب في سحق واشتراء للف حالا ما اذا کانا لایجو دو بدزمن ہو چه دل خلاسی دیدن نوی یعنی مختاج دیو تا ایمال سعوبتی ها یا چه کمین دو وجه دو بدخل قید دید دا پینا اول عجزی یا دا سڑک کم زور دید او تلینشی ابتخار دو گروسو اول اون العلافی فیعید دل واحد یا داری چه اغا بوس یو بوچ کی دید چکی یو بوچ چی بچا چ بار ول اوتړی د وای ګانډی کی یو په یو کپل په کپل په کپل کو سره دوه تا جتو نشتا که په یو پانډی نه چا عادت ملاده پاس سکه کې دی نو ټسر او ورږي کې نه هغه سره بسکه کېږي ساري کې به سره اندا چې ودی نیولې نو هم سورې او هم ری پانډی ولې چې تفخرون څلې کړي ځکه نه یا لزماره توبو ته ویناو دور او خلق کنه ځکه له فخر سره دې جنوم پتا ته چې ګمن دابوس په واما اذا کانا چیزو بود دامینو قدیس واردو تا زدو زورت نو خلاسون تینا وو نولی نایدامی نا ما زکرناون یکونو ریزن دواجد نایدام نا دا غیر چی مون زکر کرد یعنی ساروی بدخوی اومنو ایسو عوبتی همانا ساروی سا ده بدخوی اده جسو پی سر شوی نینا را تکاواله نشه کدا سیزو ننون یکونو ریزن یا بدا سی شوی رزاوی وامنش تر عابدن اومن. من برو رو عدد